Платили йому добре, і він зміг зняти собі однокімнатну квартиру на Блю Айленд Авеню. Незабаром Мартін звик обідати у пристойному ресторані, купив собі зручне ліжко і суботами почав зазирати увечері в таверну на Розі. Все це було доволі приємно, але не те. Майстер почав вихваляти роботу Мартіна і обіцяв йому за місяць надбавку. Варто тільки почекати, і він зможе купити собі вживану машину. Маючи автівку, він міг би час від часу катати на ній дівчат. Так робили багаті хлопці у нього на роботі, і вигляд у них був дуже щасливий. Поставивши собі нову мету... Мартін продовжив, сціпивши зуби, працювати, і надбавка стала дійсністю, і машина стала дійсністю, і дівчата стали реальністю. Коли це сталося вперше, він захотів негайно зупинити свій годинник, але потім пригадав, що говорили деякі із старших чоловіків. З ними разом на підйомнику працював, наприклад, хлопець на ім'я Чарлі. Він казав: поки людина молода і не знає життя, їй неогидно возитися із різноманітним непотребом. Але роки йдуть, і людина починає шукати щось краще. Йому потрібна не просто вулична шльондра, а порядна дівчина. Своя власна. Ось так. І Мартін відчув, що зобов'язаний це з'ясувати, що це його обов'язок перед собою. Якщо йому не сподобається, він, він завжди може повернутися до свого колишнього способу життя. Минуло майже півроку. Мартін познайомився із Ліліан Гілліс. За цей час... Його іще раз підвищили по службі, і він тепер працював уже не на будівництві, а у конторі. Його змусили відвідувати вечірню школу, аби він вивчив основи бухгалтерії. Тепер йому платили додаткові 15 баксів на тиждень, та й працювати у закритому приміщенні було набагато приємніше, ніж на будові. Проводити час із Ліліан теж було чудово. А коли вона сказала Мартіну, що стане його дружиною, він був певен, час настав. От тільки вона була трохи... Вона була дійсно порядна дівчина і тому сказала, їм треба почекати, аби одружитися. Звісно, Мартін не міг розраховувати одружитися з нею, доки не накопичить бодай трохи грошей. «Може, якраз набіжить нова надбавка?» На все це пішов рік. Мартін був терплячий. Він знав, гра вартує того. І щоразу, коли в нього зароджувався новий сумнів, він діставав годинник із кишені і дивився на нього. Але він ніколи не показував його, ані Ліліан, ані будь-кому іще. Більшість інших чоловіків – Носили дорогі ручні годинники, а він носив цей. Хоча у старого срібного залізничного годинника вигляд був дещо недолугий і простакуватий. Мартін посміхався, дивлячись на голівку заводу. Декілька обертів її, і він отримає таке, чого ніколи не буде у тих жалюгідних тупоголових роботях. Незмінна і вічна радість, наречена, котра рум'яниться від збентеження, і він, щасливий до неможливості. Однак одруження виявилося тільки початком. Щоправда, це було чудово, але Ліліан сказала йому, що було б ліпше, якби вони змогли переїхати до нового будинку і оздобити його на свій лад. Мартін хотів, аби у них було... Все пристойне – меблі, телевізор, автівка гарної марки. Тоді Мартін почав відвідувати спеціальні вечірні курси і домігся переведення у головну контору. Знаючи, що скоро в нього народиться дитина, він намагався якомога більше бути вдома, щоб бути на місці, коли народиться його син. І коли син народився, Мартін розсудив – він повинен почекати ще, аби дитя підросло і почало ходити, аби воно почало говорити і стало маленькою особистістю, стало його продовженням. Приблизно в цей же час начальство призначило його аварійним монтером і почало відправляти у відрядження. Він дуже багато їздив. Їв він тепер і спав у гарних готелях, і взагалі витрачав багато коштів фірми. Не раз у нього виникала спокуса зупинити годинник, але, але він жив чудово. «Втім, – подумав Марті, – ще краще було б, якби йому взагалі не доводилося працювати. Рано чи пізно йому вдасться провести для фірми велику оборудку, він зможе зірвати куш і вийти у відставку. Ось тоді... Саме тоді все буде ідеально. Так і сталося. Але на це був потрібен час. Син Мартіна почав ходити до школи, коли Мартін розбагатів по-справжньому. Він ясно усвідомлював, що час уже вирішувати свою долю, адже він був вже далеко не юнак. І саме орієнтовно у цей час... Він познайомився із Шеррі Весткот. І, схоже, вона зовсім не вважала його людиною середніх років, хоча у нього рід шоловолоця і росло черевце. Шеррі навчила його, як ховати лисину за перукою, а за широким пасом черевце. Вона багато чого його навчила, а він навчався і з таким захопленням, Ще одного разу дійсно виняв годинник і приготувався зупинити його На біду він вибрав саме ту мить, коли приватні детективи зламали двері його номеру у готелі Після чого почався тривалий і болючий процес розлучення І в марті виникло стільки клопотів, що він жодної хвилини не був цілковито щасливим на той час, коли Мартін залагодив усі справи з колишньою дружиною, він зовсім прогорів фінансово. Шеррі, мабуть, вирішила, що він врешті-решті дійсно не такий молодий. І тоді Мартін розправив плечі і знову взявся працювати. Він знову почав заробляти чималі гроші. Щоправда, тепер на це пішло більше часу, і впродовж цього терміну йому було не до насолод. Кричу, що розкішні дами у розкішних коктейльних сукнях припинили його цікавити. Охолов він також і до спиртних напоїв. До речі, і лікар застерігав від них. Однак з'явилися інші задоволення, цілком доступні багатій людині. Наприклад, подорожі. І аж ніяк не в товарних вагонах з одного зубожілого містечка в інше. Мартін об'їздив весь світ. На літаках, на першокласних лайнерах. Якось раз йому здалося, що він таки дійсно знайшов слушну хвилинку. Це було, коли він відвідав тадж при місячному світлі. Стоячи у блакитних сутінках, він витяг свій старенький годинник і готовий вже був зупинити його. Ніхто за ним у цю мить не спостерігав. Ось саме це і змусило його зупинитися. Звичайно, мить була чудова, але Мартін почував себе самотнім. Лілі і його син зникли, пішла Шері, а Мартіну завжди було ніколи заводити дружбу. Можливо, знайшовши декількох близьких за духом людей, він зможе досягти повного щастя. Ось яке рішення. Не гроші чи влада, не кохані жінки чи споглядання прекрасних речей. Справжнє задоволення може дати тільки дружба. Тому шляхом додому Мартін намагався познайомитися із ким-небудь у пароплавному барі. Але туди заходили якісь молокососи і у Мартіна не було із ними нічого спільного. Їм всім хотілося пити і танцювати, а Мартін вже не цінував такого проведення часу. І все ж, він намагався не відставати від них. Можливо, саме це і стало причиною маленької неприємності, котра спіткала Мартіна напередодні приїзду в Сан-Франциско. Маленькою неприємністю назвав це судовий лікар, але Мартін помітив, з яким серйозним виглядом він наказав негайно вкласти Мартіна у ліжко і викликати санітарну машину, що мала зустріти лайнер на пристані і відвести пацієнта в лікарню. А от в лікарні нічого, ні дорогі методи лікування, ні усмішки персоналу, ані чудові слова заспокоєння не змогли обдурити Мартіна. Він – стара людина із слабким серцем, і всі ці люди навколо вважали, що він скоро помре. Але, подумав Мартін, він може їх надурити, адже годинник, як і раніше у нього. Він намацав його у піджаку, вдягнув у свій одяг і вислизнув з лікарні. Йому не потрібно помирати. Одним рухом руки він може взяти гору над смертю, але він... Він хоче зробити це вільною людиною і під відкритим небом. Ось у чому дійсна таємниця щастя. Тепер він зрозумів. Ні гроші, ні влада, ні жінки, та навіть дружба нічого не варта порівняно зі свободою. Ось воно, яке виявляється найвище благо. Ось яка вона – свобода. Свобода від усього, від друзів і сім'ї, «Від жінок, від влади, від грошей, свобода понад усе!» Мартін повільно побрів під нічним небом вздовж залізничного насипу. Якщо розібратися, виходить, що він прийшов до того ж, із чого починав багато років тому. Але ця хвилина була гарною. Достатньо гарною, аби проживати її вічно». Волоцюга завжди лишається волоцюгою. Подумавши про це, він посміхнувся, але раптом усмішка змінилася гримасою. Різко спалахнув біль у грудях, світ закрутився, і Мартін впав на укіс насипу. Він погано бачив, але був у повній свідомості і знав, що сталося. Це був другий удар повторний. «Інфаркт. Можливо, це навіть кінець. Але тільки ні. Він більше не буде дурним. Він не хоче побачити, що його чекає на тому світі. Ось і трапився випадок скористатися своєю таємною силою і врятувати життя. І він це зробить, поки ще може рухатися. І ніщо його не зупинить». Він пошарудів у кишені, аби витягти старий срібний годинник, намацав голівку, декілька обертів, і він перехитрить смерть. І ніколи, ніколи не поїде тим потягом в пекло. Він буде жити вічно. Вічно. Вічно. Раніше Марті ніколи не замислювався над цим словом. Жити вічно. Але як? Невже він хоче жити вічно так, хворим старим, який безпорадно валяється у траві? Ні, він не може на це піти. Він ніколи на це не погодиться. І раптом він відчув, що ось-ось заплаче. Він зрозумів, десь на своєму життєвому шляху він перемудрив, але тепер вже надто пізно. В очах у нього потемніло, а в вухах з'явилося ревіння. І він впізнав його. Впізнав, і анітрохи трохи не здивувався, коли із туману на насип виїхав потяг. Не здивувався він і тоді, коли потяг зупинився зі скреготом, і кондуктор, зійшовши сходами, повільно попрямував до нього». Кондуктор абсолютно не змінився. Навіть його усмішка була та ж сама. «Привіт, Мартіна!» – сказав він. «Оголошується посадка!» «Знаю!» – прошепотів Мартін. «Але вам, здається, доведеться нести мене. Ходити я не можу, мабуть. Мабуть, і розмовляю я не дуже виразно». «Ну що ви?» – заперечив кондуктор. «Я вас чудово чую, і ходити ви теж можете!» Він нахилився і поклав руку Мартіну на груди. Мить крижаного оніміння, а тоді до Мартіна почали повертатися сили. Він сів, встав і пішов за кондуктором в бік до потяга. «Сюди залазити?» – запитав він. «Ні, в наступний вагон», – тихо сказав кондуктор. Мені, здається, ви заслужили право їхати першим класом у пульманівському вагоні. Зрештою, ви людина, що досягла успіху. Ви мали все – багатство, становище. Ви мали престиж. Вам знайомі радості шлюбу і батьківства. Ви їли і пили, бенкетували собі на втіху. Ви подорожували у найкращих умовах по всьому світу. Тож давайте... Обійдемося в останню мить без взаємних докорів. Ну що ж, добре, зітхнув Мартін. Я не можу висувати претензії вам за свої помилки. З іншого боку, ви не можете ставити собі за заслугу те, що відбулося. Адже за все те, що я отримав, я платив власною працею. Я досягав усього сам і... «Ваш годинник мені навіть не знадобився». «Так, це вірно», – із усмішкою сказав кондуктор. «Тому, будь ласка, будьте такі ласкаві і поверніть його мені. Він знадобиться вам для того, аби спокусити наступного простака?» – запитав Мартін. «Можливо, можливо». Щось у голосі кондуктора спонукало Мартіна глянути на нього. Він дуже хотів побачити очі, але кашкет кидав на них тінь. Мартін знову опустив погляд на свій годинник. — Скажіть мені, — м'яко запитав він, — якщо я віддам вам його, що ви із ним зробите? — Що? Ха, викину. Ей, чурівчак, — відповів кондуктор. «Мені з ним більше нічого робити!» І він простягнув руку. «А якщо хто-небудь пройде повз, знайде його? Якщо хтось поверне на три оберти назад і зупинить час, га?» «Ніхто цього не зробить!» – пробурмотів кондуктор. «Навіть знаючи, у чому справа, ніхто!» «Ви хочете сказати, що це був обман?» «Що це звичайний дешевий годинник?» «Ні, цього я не казав», – прошепотів кондуктор. «Я тільки сказав, що ніхто іще ніколи не зупиняв час». «Всі люди схожі на вас, Мартіна. Вони дивляться в майбутнє, сподіваючись знайти там цілковите щастя. Вони чекають хвилини, яка ніколи не настає» і кондуктор вдруге простягнув руку. Мартін зітхнув і похитав головою. «Зрештою, ви все ж таки мене обдурили», – сказав він. «Ви самі себе обдурили, Мартіне, а тепер ви поїдете потягом до пекла». І він підштовхнув Мартіна до вагона, і він змусив його залізти на сходинки, не встиг той увійти, як потяг раптом рушив, заревів гудок. Мартін стояв тепер у пульмановському вагоні, що розхитувався і дивився вздовж проходу на інших пасажирів. Вони сиділи перед ним і чомусь це зовсім не здавалося йому дивним. Ось вони в нього перед очима. П'яниці і розпусники, шулери та шахраї. Гульвіси, бабії та інша весела братія. Вони, звичайно ж, знають, куди їдуть, але їм, мабуть, плювати. Штори на вікнах опущені, але у вагоні світиться світло, і всі веселяться, відчайдушно горланять, передають по колу пляшку і регочуть до несхочу. Вони палять цигарки і сигари, вони грають в карти і в кості, вони хизуються одне перед одним і горланять пісень. Все зовсім так, як у тій старовинній пісні, яку виспівував колись його тато. «Чудові попутники», – сказав Мартін. «Відварто кажучи, я ніколи і ніде не зустрічав такої приємної компанії. По-моєму, тут вони від душі веселяться». Кондуктор знизав плечима хе хе Я думаю, вони не будуть настільки веселими, коли ми прибудемо до потойбічного підземного вокзалу!» І кондуктор втретє простягнув руку до Мартіна. «Так от, перша, ніж зайняти ваше місце, будьте люб'язні, віддайте мені годинник, адже угода є угода!» Мартін посміхнувся. «Угода є угода», – повторив він. «Я погодився їхати у вашому потязі, якщо до цього буду мати можливість зупинити час, коли знайду хвилину повного щастя. І знаєте, мені здається, тут я можу бути щасливий, як ніколи». Мартін повільно взявся за голівку заводу. «Не смійте!» – видихнув кондуктор. «Не смійте!» Але Мартін уже повернув її. «Ви розумієте, що ми накоїли!» – закричав кондуктор. «Адже тепер ми ніколи не доберемося до вокзалу! Ми будемо їхати і їхати вічно!» Мартін знову посміхнувся. «Знаю», – сказав він, – «але...» «Вся радість саме у поїздці, а не в тому, аби дістатися мети. Це ж ви мене так вчили. А я передбачаю, що в нас буде чудова поїздка. І знаєте, я, мабуть, навіть міг би допомогти вам у роботі. Знайдіть мені якийсь формений кашкет і дозвольте залишити цей годинник собі на пам'ять». На цьому вони врешті-решт і порозумілися». Мартін вдягнув кашкет залізничника, заховав у кишеню свій старий потертий срібний годинник і немає на всьому світі, та й не буде ні на цьому, ні на тому, щасливішої людини від Мартіна. Мартіна. Нового кондуктора потягу до пекла. Роберт... Блог Потяг до пекла Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте відео і напишіть декілька коментарів. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі.